Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ännu ett program. Vi ska höra Evi Tornqvist Karlsson sjunga Kom in i Guds solsken. La, la. Han ger oss livet ljuset sanningen. sanningen. Se det omkring hans ursyn finns överrätt, även om skuggor gör att det känns kallt Ja, Evi är en av de där fantastiska eh, artisterna, sångarna. Det finns många i, över hela världen. Och eh, nu ska vi höra en annan solist, helt annan slag, men som också sjunger eh, med sin varma, stora röst. Och sjunger eh, alla möjliga typer av sånger. Kristi Sjögren, här sjunger han den kristna sången Räck mig din hand. Räck mig din hand, räck mig, mig din hand. vi har samma väg att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. Glöm allt som skiljer. och låt oss det. Fattig eller rik, det betyder ingenting Färgad eller vit, det betyder ingenting Vi behöver alla varann Räck mig i din hand, vi har samma väg att gå Räck mig i din hand, vi har samma mål att nå och låt oss tänka på Vi över alla varann Splittrade i vår stackars värld idag som aldrig förr Vi kryper in i våra skjul Och stänger till vår dörr Men över murarna som skiljer oss vi hör Vi över alla varann Samma väg att gå Räck med din hand Vi har samma mål att nå Glöm allt som skiljer Och låt oss tänka på Vi behöver alla varann Han som håller hela världen I sin starka hand Känner alla människor barn I alla jordens land han vill lösa oss ur alla själviskhetens band Vi behöver alla varandra. Och räck med din hand, vi har samma väg att gå. Räck med din hand, vi har samma mål. Glöm allt som skiljer och låt oss tänka. En av de allra största artisterna i världen eh, under senaste århundradena är ju Elvis Presley som växte upp i den fromma frikyrkomiljön i sydstaterna i USA och som i sin barndom och ungdom hörde väldigt mycket andliga sånger och sjöng dem och som också har gjort många mycket älskade inspelningar av andliga sånger. Han har ju gjort eh, den engelska versionen av O Store Gud. How great thou art på engelska. Och eh, jag hörde faktiskt hur eh, den som har hand om eh, O Store Gud-museet i Mönsterås där man har dokumenterat den här sångens tillblivelse och historia- och också samlat på en rad olika inspelningar. Och så frågade man museichefen. Vilken inspelning av O Gud tycker du är bäst? Och då sa han. Det är nog den med Elvis Presley. Och här kommer Elvis Presley och Imperials quartet. Med O på engelska. How Great Thou Art. O oh Lord, my God, when I am lost and wonder, consider all the world Thy hands have made. I see. Ett vanligt begrepp man hör i musiksammanhang idag det är singer-songwriter, alltså sångare som tillika är sångskrivare. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt att eh, artisterna har skrivit sina egna sånger, både text och musik kanske och framför dem. Och det är klart, det, då blir det ju Precis så som sången är tänkt att vara. Vi ska höra några singer-songwriters i den kristna sfären sjunga i det här programmet. Det finns en präst som heter lars Åkerlundberg som har skrivit salmer och musik. Och hans sång Guds kärlek är som stranden. Det är en fantastisk psalm älskad av alla. Och här tolkar Lars-Åker Lundberg själv sin egen Musik Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vitt och ett oändligt hem. I frihet fick att bådar gå och komma, att säga ja till Gud och säga nej är lekar som stranden och som gräset är vind och vid och ett oändligt hem. Vi vill den frihet där vi är oss själva den frihet vi kan göra något av. Som är tomhet men en rymd för drömmar. En jord där träd och blommor kan slå rot. Gudsjar som stranden. Och som gräset är vind och vid Och ett oändligt hem Och ändå det murar oss emellan och genom galren ser vi på varann Vårt fängelse är byggt av rädslandsstenar Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag Guds kärlek som gräset är vind och vid på ett oändligt enligt hem. O har fris oss i domen. Din förlåtelse, vår frihetar. Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar Bland alla människor, folk och raser här Guds som stranden och som gräset är vind och, och ett oändligt hem. När jag var ung predikant i pingstörelsen i slutet på 60-talet och början på 70-talet då var den originelle Karl Öst, Kalle Öst, mycket i farten. Han var resande sångare, musikant och predikant och blandade i sina gudstjänster sång och musik och lite anekdoter och predikan och inbjudan till frälsning. Han har skapat många sånger. Han, är ju, han var ju av östsläkten, en känd sång och, musikes, sång- och musiksläkt i Hälsingland. Och här ska vi höra honom sjunga en av de allra mest omtyckta av hans sånger och typiska. Sjung halleluja! Om du känner bördor trycka, sjung halleluja. Är du full av fröjd och lycka, sjung halleluja. Om din väg är brant och svår, vet att en till himlen går. Där du i vila får, sjung halleluja. Sjung halleluja. Det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stund om lång, så stäm upp en jubelsång Sjunga, sjung halleluja Om ditt hjärta glädjer rymmer, sjung halleluja Är det ut av bekymmer, sjung halleluja Om det motstånd är hårt, sjung en sång, låt bli och gråt Då blir det ej alls så svårt, sjung halleluja Sjung halleluja Det blir bättre och bättre dag för dag Sines vägen stund om lång Så stäm upp en jubelsång Sjung ja sjung halleluja Ut i både mot och medgång Sjung halleluja ut, både upp och nedgång Sjung halleluja Känner du dig kall någon gång Värm då upp dig med en sång Sången lättar livets gång Sjung halleluja Känner du dig tom och torr så sjung alleluja Är du full av knot och knorr så sjung alleluja Om du missnöjd är av vrång Treta nej, en i sjungen song. Sången skingrar skyar en bång Sjung halleluja när bakom din rygg det pratas sjung halleluja När det skvallras, när det gnatas sjung halleluja Ljuks det på dig någon gång så sjung en halleluja sång Rykten dödas bäst med sång sjung halleluja Sjung halleluja Det blir bättre och bättre dag för dag Synes vägen stund om lång Så stäm upp en jubelsång Sjunga sjung Halleluja Men nu ska vi höra Kalle Öst Sjunga sin egen Kom hem mitt barn Helt annan karaktär En mjuk inbjudningssång För väckelsemötena eh, Under stora delar av frikyrkoepoken. Kom hem, mitt barn, ifrån fjärran land. Din fader, de kalla röd. När nu hans kärlek har vi ändå kärn din fader längtar att återse sitt barn som han en gång såg. gå bort från hemmet att se Plats upp på lyckans tåg En plats du fick Och så var det av Mot lyckan som Ej hemmet gav Men lyckan kom otti go Jag är ju själv en singer-songwriter, även om jag inte har så väldigt vacker röst, det är jag medveten om. Jag har en bra bruxröst och jag sjunger mycket och eh, använder sång och musik mycket i min tjänst som pastor. Och jag har frimodigt eh, sjungit själv. Eh, i gudstjänster och olika sammanhang där jag har varit därför att det skapar kontakt med människor, med åhörarna och det tycker jag banar väg för att sen när man talar och predikar så finns det öppna dörrar. Och här ska du nu i det här programmet få höra två sånger av och med mig och ha hjälp i sången av min goda vän och kusin Inger Gustafsson. Först så sjunger vi min sång Gå ut i vattnet som handlar om dopet, handlar om att besluta sig för att följa Jesus. Gå ut i vattnet, följ honom hela vägen. Ni, hela vägen den som tror att bli död ska bli fräst vänd om från synden sätt tro till Jesus du är det i, i ditt nya liv And Så tror bli det? Den här sången, Går ut i vattnet, den passar ju bra att sjunga på stan när man försöker påminna människor om frälsningen och frälsningens väg. Nu ska det bli en annan sång som jag skrev i på 70-talet. Eh, ja, den heter Räck ut din hand. Och eh, den här spelade jag in för några år sedan tillsammans med Inger. Som pianist så har jag en god vän från Lund, Lennart Björk. En faktiskt väldigt duktig pianist, jazzpianist och kyrkopianist. Är du problem som räcker upp till himlens sjuk? Tycks natten mörk som skulle dagen aldrig grud? Är mänsklig hjälp förgäves? Står du ensam i din strid? Jag vet den väg som leder till en Löt en hand och rör vid Jesus i tro. Och mellan dig och all maktens Gud det byggs en bro. Och sen kan vad som en ske, lama kan gå och blinda sig Räck bara. Dingnar under tunga bördor nu men det finns bara en som hjälper dig ur all din ö. och han är här han älskar dig med evig kud räck ut din hand Nu det en bro, och sen kan vad som helst ske, lita på Gud han hjälp ska ge, väck bara ut din hand och rör. Varje vecka har vi följetången, Georg Herrens revolutionär. Vi har kommit till det 19 avsnittet nu och det är ju som vanligt Sibylla Pettersson som läser för oss. Och Ivar Lundgren sammanställde och skrev den här boken som utgavs 1975. Geor kände sig glad och nöjd med att tillhöra Pingsförsamlingen i Svenarum och full av energi ordnar han nu med dopförrättning i Kraftverksdammen i Karlsfors. Bland de 19 dopkandidaterna finns till hans stora glädje både hans älskade Gärda och föräldrarna Kristina och Emil. Det blir en härlig dopförrättning med så många intresserade och nyfikna besökare att de fyller det lilla nyrenoverade Betelkapellet på samlingen efter dopakten. Samma år 1921, den 21 september, hamnar den lilla Svenarumsförsamlingen på första sidan i Dagens Nyheter i en lång uppskärad artikel om det förfärliga händelser som utspelar sig i Småland. Skribenten i fråga är anonym men påstår sig ha besökt ett möte i Svenarum och beskriver de mest märkliga saker han blivit åskådare till. Utan att kolla sanningshalten i artikeln hakar även lokalpressen okritiskt på skriverierna. En kyrkoheder däremot besvärar sig med att kontrollera fakta bakom artiklarna och redovisar i Evanilje Herold att ingen substans finns bakom den sträckbild Dagens Nyheter målat upp. Verksamheten i Svenarum fortsätter och Herren är med om. En dag lite längre fram på höstkanten kunde det för första gången namnet Georg Gustafsson läsas i ortstidningarnas predikoturer. Det hade kommit dit för att stanna. Det var ett litet enkelt stugmöte som skulle hållas på tapet Vita sten utanför Gällaryd, ett samhälle ett par mil sydöst om Karlsfors. Geoy skulle vittna tillsammans med sin gode vän och andlige fader Algot Bergström som under alla brytningarna varit ett pålitligt stöd för Geoy. Det var redan mörkt när Algot och Geoy cyklade till mötet vägledda av karbidlampornas bleka sken. Torpaparet som bodde på Vita sten hette Selma och Kalle och var gamla bekanta till de båda talarna i kvällens möte. Selma och Kalle levde, liksom så många andra torpar och statare vid denna tid, ett strävsamt och hårt liv som inte gav någon större materiell utdelning på allt det slit och alla det uppoffringar det krävde. Sitt namn hade torpet fått på grund av att det var så stenigt att man knappt kunde upptäcka någon brukbar jord omkring utan bara vart man såg omedgörliga bitmassiga stenar. Där hackade Selma och Kalle mellan bumlingarna när de inte var tvungna att dagsverka på den stora gård till vilken tapet hörde. Av det som de kunde så och plantera mellan stenblocken fick de sitt magra levebröd och lyckades också livnära en ko, en gris och några höns. När Georg och Algot kom fram till tapet stod storstugan färdig att ta emot mötesbesökarna. De fortaliga ordinarie möblerna hade skjutits in till ena väggen. Bordet hade flyttats till kortväggen för att tjänstgöra som predikstol. Och på golvet hade Kalle och Selma som brukligt placerat ut bockar och brede för att kunna ge sitt plats åt så många som möjligt. Selma och Kalle syntes inte till, men strax efter det att Geo och Algot gjorde sig hemma i storstugan började kvällens mötespublik strömma till. Det var folk från granngårdarna och från samhällena runt omkring gällaryd, osbruk och bor och det dröjde inte länge förrän både storstugan och förstugan var fulla av folk Människorna i stugan väntade på att mötet skulle börja men Georg och Algot undrade var att kunde hålla hus och ville inte öppna sammankomsten förrän det träffat dem Kanske vi ska gå ner i läggen och se om de finns där sa Georg till Algot Sagt och gjort. På vägen dit mötte det torparparet som vardagsklädda och trötta just kom ut ur det lilla skjul som det kallade lagod. Det såg nedstämda och dystra ut. Vad är det som har hänt under det gott. Jo, sa Kalle och drog på orden. Ljudkalven våran håller på att dö. I samma ögonblick var det något som klackade till i Geroys bröst. Och innan han kunde hejda sig kom orden över hans släppa. Gud kan ju bota kalven. Ja, sa Kalle och hängde med huvudet visst. Men vi har bett och arbetat hela natten så nu dör han ifrån oss. Det blev tyst några ögonblick. Så sa Algot, ska vi gå ner och titta på honom i alla fall? Alla fyra gjorde sällskap in i den skumma lagoren. Kalven låg orörlig och uppsvälld i sin kätte. Det såg ut som om ögonen höll på att vändas ut och in, bara ögonviterna syntes. Ge sa han gott, när de tittat på den ömtliga varelsen. Hoppa in i kätten och lägg dina händer på honom. Så ska jag bjuda honom att stå på Jesu Kristi namn. Geoi slängde sig över avbalkningen och kom ner i halmen vid sidan av kalven. Han sträckte fram sin högra hand och lade den på den sjuka kalvens huvud. I Jesu Kristi namn stå upp, ropade Algot. I samma ögonblick spratt kalven till som om den fått ett rapp och hoppade upp och ställde sig på benen och började ruska på huvudet. Svullnaden gick ner och efter några minuter stack den ner mulen i vattenhorn och började dricka. Selma och Kalle blev överrumplade och lyckliga. Alla fyra gick tillbaka upp till stugan med en underlig känsla i bröstet. När de kom in i storstugan plockade Gerard fram sin bibel för att leta upp den text i Johannes 6 som han tänkt läsa i mötet. Då föll Bibeln upp på ett annat ställe och det första ord hans ögon såg var Salteren 367. och 7. Både människor och djur hjälper du, Herre. Det blev ett märkligt stugmöte. Georg och gott vittnade med stor frimodighet och kraft och folket satt knäpptysta på sina obekväma plankbänkar och förundrades över dessa två apostlar, från deras egen bygd. Aldrig hade de hört Guds ord förkunnas men sådan trosvisshet och glöd. Detta var något annat än de blodfattiga och torra utlänningar de var vana vid. Här kom evangeliet handgripligen nära, förmedlat genom människor som var som vanligt folk, men som ändå, hade ovanliga erfarenheter av Guds kärlek och makt. Fotogenlamporna osade och värmen steg i det lilla taparstugan men folket satt kvar och lyssnade och söp in Guds ordet. Många ville ha förbön i eftermötet då den troende skaran böjde knä på Selmas trasmattor och bad om frälsning och andedop och kraft att leva för Herren. Det blev sent på kvällen innan Ger och Algot kunde göra sig färdiga för att återvända hem. Boda var trötta. Det hade varit en arbetssandag. Föremötet hade de nämligen cyklat omkring och hälsat på sjuka människor runt om i bygden. Och benen värkte efter alla de mil de hade trampat. Nu hade det framför sig en knogig cykeltur på leriga och sektrampade vägar och det kände sig utpumpade redan innan det satt sig på sadeln. Just som det skulle ge sig av, sa Algot till Georg. Ta och håll min cykel ett tag. Georg grepp tag i styret på Algots cykel och undrade vad han tänkte göra. Algot krängde av sig regnkappan, väck ihop den och lade den på dikesrenen. Därefter följde han på knä på kappan. Lyfte ansikte och händer upp mot den mörka hösthimlen. Och började bedja. Herre, du ser oss här. Du vet att vi ska upp tidigt i morgonbitti till våra arbeten. Och att vi har lång väg hem. Låt nu din kraft komma oss till hjälp. Jag tackar dig för att du hör min bön. Och för att du ska svara på den. I Jesu välsignade namn. Amen. Så reste han sig och tog på sig renkappen igen. Och när borde hade fått fyra sina kabidlampor sa all gott. Nu ger jag är det bäst att du åker före och jag kommer efter. Det blev en cykelfärd som ingen av dem någonsin skulle glömma. Deras cyklar drevs som av en osynlig kraft. De visste inte hur det kom fram men medan de prisade Gud åkte de frihjul upp för de dryga Smålandsbackarna och bromsade när det gick ut för. Så småningom kom det till Värnamo och det var just när biograferna höll på att tömmas för kvällen och mycket folk var ute på huvudgatan som går rakt genom stan. Det skulle hem till Karlsfors och alla som varit i Värnamo vet att Jönköpingsvägen gör en ganska kraftig stigning norrut mitt i staden. Där kom Allgott och Geoj åkande frijul i motlutet medan biopubliken såg på. Algot lyfte armen mot himlen och ropade till åskådarna. Här åker vi i Guds kraft, halleluja! Och folk gapade och visste inte vad de skulle tro. När de kom fram till Karlsfors tog de båda cyklisterna ju av varandra. Algot skulle nämligen föra vidare till sitt hem någon kilometer längre bort. Glöm nu inte att tacka far för hjälpen, sa han till Geo när de skildes. Och Geo gick hem till sig, fylld av förundran över vad han varit med om. I sitt hjärta tackar han Gud för allt gott. Kära Jesus, min frälse och Herre, du Guds mäktige i en Där jag lene min själ är du härlig och skön där jag mener jag önskar och är för min själ är du härlig och skön där en längsel i kjelskipen inne efter mer Jag skälar för himlen kan vinna Vär full av din kraft hur jag är Så jag skälar För himlen kan vinna Vär full av din kraft hur jag är Låt din helg Sadie bränner i mitt till detta välbehör. Må uppstandelses krafter Kom in till var dag. Må jag känner om oh, min väg till var eneste dag. Hjälp mig i din bönder. Ofri modig, fortälla om dig. Stav fast du. Samtidigt som gruppen i Karlsfors upplevde många underbara vittnesbörd om att herren var med dem och gjorde under, mötte den också många gånger ett hårt och våldsamt motstånd. Tidningsskriverierna bidrog till att hetsa upp fientliga stämningar mot allt vad pingstvänner hette. Och när någon gick fram med sådan oförskräckthet som gejag blev förstås motreaktionen så mycket aggressivare. Bonden som dyrt och heligt lovat att skjuta Georg under den första dogförrättningen fick emellertid för och fick ställa in exekutionen men det fanns andra som kände sig kallade att verkställa den. En vinterkväll när Georg sist som vanligt lämnade Betelkapellet i Karlsfors stod det en uppretad kar och väntade på honom bakom knuten. Han kom emot Geo i mörkret och väste något om att han skulle märka honom så att det blev slut på frälsandet i Karlsfors. Sedan smalde. Geo fick en knutnäver rakt i ansiktet och stöp om kul i snön med blodet forsande ur näsa och mun. Hans första impuls var att ge igen med besked. Men han lyckades behålla sig. Istället fick han ta emot ett par omgångar till innan mannen avlägsnade sig. Georg tuppade av. Men några av hans vänner hittade honom och hjälpte honom hem. När han ställde sig framför spegeln blev han förskräckt över hur sönderslagen han var. Men i samma ögonblick föll Guds kraft över honom. Och medan han själv stod och såg på Läkte och återställde Gud hans ansikte på några sekunder. Svullnaden försvann, blodflödet upphörde och såren slätades ut inför hans häpna ögon. Dagen efter kom den ångeköpte slagkämpen till Georg och ville göra upp i godo. Han hade blivit rädd att Georg skulle polisanmäla honom. I näven hade han en 50-lapp som han ville ge Georg för att han skulle låta Udda vara jämnt. Nej, så gör jag. Det kostar inga pengar att slå mig. Det kostar mycket mer. Vad då? undrade mannen med 50 lappen och såg skraj ut. Jo, det ska jag säga dig. Det kostar så mycket som att du ska komma och höra mig när jag predikar i eftermiddag. Slagskämpen såg tilltuffsad ut. Ska du inte ha den här då? Han höll fram sin sedel. Nej. Vill du att jag inte ska anmäla dig så ska du komma till mötet i eftermiddag. Jaha, om det är så så kan jag väl det, sa han och dröp iväg. Eftermiddagen kom och bland den fulltagliga mötespubliken i kapellet satt också mannen som kvällen innan slog ner Georg. Georg predikade med sedvanlig inlevelse och kraft om syndens hemska följder. Om Jesu blod som renar syndarhjärtat och gör det vitt som snö. Mitt under prediken började mannen skrika där han satt på sin bänk. Han vrålade som ett djur och efter några sekunder slog han till golvet inför det chockerade mötesdeltagarna. Titta inte på honom. Sluta era ögon så ska jag gå ner och driva djävulen ur honom, sa Georg till sin publik. Så gick han ner till mannen som var sig på golvet. Jehoi befallde i Jesu namn den onde anden att lämna honom. Och efter en stund blev mannen tyst och kom till sina sinnens igen. Genast ville han bli frälst och jag fick bäda för honom. Mannen vart helt förvandlad, blev döpt och andedöpt och medlem i församlingen. Men det snöade inte mer på hela vintern och blodet i snön på det stället där jag blev misshandlad låg kvar som ett tecken för alla hela långa vintern. Det försvann inte förrän våren kom och solen tvättade bort spåren efter blodsjärningen. Som tema för andakten i det här programmet så vill jag sätta en ny sång. Det står i Bibeln många gånger, det här uttrycket, en ny sång. Det talas om att Gud ger en ny sång till människan. Det talas om att vi ska sjunga nya sånger till Gud, hylla honom. Och här läser jag ur Bibens sångbok och bönbok. ifrån psalm 40 i början. Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt tro. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, han gjorde mina steg trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och sätt, bäva och sätta sin lit till Herren. Och så lite ur början på Saltaren 33 också. Jubla över Herren ni rättfärdiga. De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang. Spela på tiosträngad harpa. Sjung till hans ära. Sjung en ny sång. Jubla till strängarnas väljud. En viktig del av vårt liv är att sjunga till Gud. Att ha tacksamhetens lovsång till honom. Och att eh, sjunga om Gud och eh, om hans väg. Det här vill jag fortsätta med. Jag har skrivit eh, många sånger som sagt och några få är kärlekssånger, några få är lite mera... Vanliga djursånger och barnsånger. Men nästan alla är faktiskt till Gud och om Gud. Och så vill jag ha det. Så vill jag att det ska vara. Jag är glad för sången som finns inom mig. Lite nu och då så får jag inspiration och skriver en ny sång. Tidigare har det varit väldigt ofta och nu är det lite mer sällan. Men det finns fortfarande där. Sjung till Guds ära. Ha en sång till honom och om honom i ditt liv. Vi dig. Jag tackar det här för sången i mitt liv. För sången och musiken av olika slag som finns i vår värld och i våra liv. Hjälp mig att alltid fortsätta att ha en sång till dig och om dig. Var med var och en. Amen. Vi ska stifta bekantskap med ännu en fantastisk singer-songwriter i den kristna världen i Sverige. Han heter Bengt Johansson och har varit till stor vägledning och stilbildning när det gäller kristens sång och musik de senaste årtiondena. Här sjunger han och några vänner honom Ära till vår far. Tack för att du har lyssnat på det här programmet. Vi hörs igen nästa vecka om du vill. Ha det så bra!